um <laughs> Elhamdulillah, hamdën këthira në tëjëbën mubarakën fihë, wa salatu wa salamu, wa hala eshrafi lëmbiai wa mursalinë, nëbijina Muhammed, wa hala alihi wa sahbih, wa mëntebiahum bi ihsanin ila jomiddin, amma ba'd. Të dashëve vëllezër musliman, falëndërimi të konë Allahu të lartësuar, lafëndërimi mëshira, begatia, shpëtimi dhe përsosja, shofshin mbi madhërin e bive të ademit, të dërguajnë tonë Muhammedin, familin e ti dhe shokët e ti, dhe mbi gjithët atë cilët eci në udhën, e të dërguajnë tonë Muhammedin dhejë në ditën e gjukimit. E, në këtë cikill e misiones po flasim për të drejtat në Islam, kemi folu për të drejtë në Allahut, tashmë po flasim për të drejtën e të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. ë normë natyrisht që do të sqarojmë detyrat që kemi ndaj këtij njeriu të madh, të cilin Allahu i larçuar e dërgoi mëshirë për gjithë botën. ë drit, mesazhin e tij e bëri drit për ne. E dërgoi udhëzim, uz, e, e dërgoi si udhëtrhyes për ne. Por para se të flasim për detyra që ne kemi nda i këti pegamerit madhë, duhet që të njihimim me ta. Të njohim emrat e ti, të njohim veqorit e ti, sallallahu aleyhi vo sellem, të njohim sjedhin si e ti të lartë, moralet dhe vjërdytet e ti madhështore, të cilat bënd që aji ti jetë në majën e nëjë, e karakterit lartë njërëzor, sallallahu alaihi wasallam, e, të njohim dhe të i paret fizike të të dërguaj tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Atëhere, pa humë mërkohë në këtë emision, dhe të flasë për emrat të të dërguaj tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe të flasë edhe për veqorit e ti, insha Allahu ta'ala. Emrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë për virtytë e tij të larta, vetitë e tij të larta, veti me të cilat e dalloi Allahu subhanahu wa taala nga njerëzit e tjerë. Ë emrat e shumt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tregojnë pra ë sjelljen e, e tij të lartë, veti të tij të larta lavdit që i ka dhënë ati Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra emra vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është Muhammad do thot i lavdrueshëm, Ahmed do thot më i lavdruari. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i lavdrueshëm. Këtë emër ja vuri ngjyshi i tij Abdul Muttalib. Ka dyshim që zgjedhja e këtij emri për Muhamedun Sallallahu Alajhi Wasallam ka qenë inspirim nga Allahu Subhanehu ve Teala, edhe pse kundështaret e shanin pejgamberin Sallallahu Alajhi Wasallam, por shartet e tyre nuk i shkonin atij sepse ai ishte i lavdrueshëm. Dhe ata vetë e thritrin me emrin i lavdrueshëm. Dhe ndonjëherë dëgjëtarët e Mekës për t' shar pejgamberi ose duke qenë se emri i ti tij ishi lavdrueshëm nuk përmend emrin e tij lavdrueshëm, por përmendin një tokundën këti e, e këtij emri Muðammem që do thotë i dënuarshëm. E përderisa ata nuk përmendën emrin e pejgamberit, përmendin një emër tjetër Muðammem, atëherë sharja nuk i shkon pejgamberit, ose po u shkon natyrë apo diçka e tjetër. Kështu për Allahun subhanuhu teala i shmangte nga i dërguarit i ti Muhamedi njëri u i lafdrueshëm, ishtë mangë të sharjet e kundështarve, sharjet e idhujtarve. Nuk ka njëri më të lafdrueshëm se i dërguar jonë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Allahu i lartësuar në disa vendën në Kur'an e ka përmendë të dërguar në tonë me këtë emër. Për shembul, Allahu i lartësuar thotë Muhammedun Rasulullah, ollëdhina mahu eshidda u alil kuffari, ruhama u bejnehum, Muhammedi është i dërguar e Allahot, ndërsa ata cilët janë me ta, janë të më shirëshën me njëri tjetërin, dhe të ashpër kundër armijëve të Islamit, kundër shafirave. Po ashtu Allahu i lartëcuar ka thënë, duke përmendur emrin Muhammed, të pegamejë tonë sër Allahumë a.s. Muhammedun, wa uh, ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul muhammed luqesh vet se një i dërguar dhe para ti ka pasur të dërguar neje tjeter allahul lazuar ka than wa ma kana muhammadun iba ahadin min rijalikum walakin rasulullah walakin rasulullah wa khatam an-nabiyin muhammed luqesh babai ndonjërit prej uh, burrave tuaj sepse dihet që pegamejë s.a.v. më herë të kishe bërë birë për shpirtë, dhe më thënë e kishte birësuar Zajdi ibnë l'Hari, më vonë kjo të radit e kohës se gjahil jetit ushë fuqizua u hodhë poshtë, dhe Allahu i lartësuar zbriti ajetin, dhe më thënë ndër ajetet të tja cilat e, sjarën këtë qështje, Se Muhamedi nuk është babai ndonjërit prej burrave tuaj, por ai është i dërguari i Allahut dhe vula e lajmtarëve, enbiave. Kështu pra, Allahu i Lartësuar e ka përmendur të dërguarin tonë me emrin Muhammed. Ka dha ajete të tjera në të cilat përmendet ky emri Muhammedit, të dërguajt tonë sallallahu alaihi wasallam. Emri tjetër është Ahmed, që do thotë më i lavdëruar. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem është njeriu më i lavdëruar, nuk ka njerëj që meriton lavdrata më shumë se i dërguari jonë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka njerëj që ka fituar emër të mirë, që ka lavdit të lartë, sikur se i dërguari ynë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Natyrisht edhe pejgamberët e tjerë kanë emër të mirë, atëherë më të mirë se njerëzit e tjerë nuk ka pikë dushimi, por dhe pega mirë dalojnë në gradat e tyre, nuk janë të gjithë në një grad, dhe nuk janë të gjithë të njëtë në një një grad lavdije. Idrëguar e ju në Muhammed A.S. që ndronë në majën e lavdis njërzore, në majën e virtutit lartë të sjeljes madhështore, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe lavdhije që i ka marrë i dërguar jo në Muhammed Zawusallem, nuk arritu që i ka marrë as kusht jetër veçti. Lavdhije që i ka dhënë ati Allahu, që i dhati Allahu Subhanahu wa Ta'ala, është më e lartë se sa ju që i ka dhënë të tjerve. Ahmed atëhere, më i lavdruare. Muhammedin sërëllohu lëfësallem, e lavdronë Allahu i lartësuar, e lavdronë me lajket, e lavdronë pejga mërët, atë, e lafdrojnë pasuësit e pegamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi vo sellem, e lafdrojnë pasuësit e ti, besimtarët musliman, ku donë botë, të dërguajnë tonë Muhammedin sallallahu aleyhi vo sellem, e lafdrojnë dhe njërzit e panëshëm për jo muslimanve të cilët e njohin figurën e ti të lartë, veprat e ti të lartë, a jetën dhe veprën e ti sallallahu aleyhi vo sellem, do bidë dhe të mirë atë më dha, Çësollë ky njeri i madh për njerëzin sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dha emrat, emrat e tij të tjerë. Unë do të veçoj 3 hadithe në të cilat përmenden disa nga emrat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një prej emrave të tij është El-Mutawakkil. Mekta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmendet në Teurat. Do të thënë në dhjatën e vjetër. Taurati është libri që Allahu lëcuja është palli Musait, a.s. Të të Abdullah ibn Amr ibn Al-Ans, ka të reguar se ka gjetur përshkrymin e të dërguar i tonë Muhammedit, s.a.s. në Taurat, Abdullah ibn Amr ibn, ibn Al-Ans, lezon të Tauratin, dhe aty ka parë se si përshkryuha i dërguar i në Muhammedit, s.a.s. dhe unë përshkrymin e të dërguar i tonë Muhammedit, në të të të të të të të të të të të të të të të të Abdullah ibn Amrë i Aspra thot sa atjen të uratë thuhej, sa Allahu i lartësuar, ka thënë për Muhammedin s.a.v. në të abdi wa rasuli, sa me tukë al mutawakkil, ti e robim, ti e adhruesim, ti e i dërguarim, unë të kamë fënë emrin të al mutawakkil. Disa emrat të tjetë, Muhammedin s.a.v. janë el mahi, el hashir, el aqib. جوير ابن مطعم رضي الله عنه تregon se ka djuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke than inni li asma'a ana Muhammadu wa ana Ahmadu wa ana al-mahhi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya wa ana al-aqibu laysa ba'dahu ahadun muttafaqun alayh Jubair ibn Mut'im tra tregon se Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka than un kam disa imra un quhem Muhammed dhe Ahmed i quhem el Mahi me të cilin Allahu i lartuar fshin kufrin Mahi esh nje emër që tregon se i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fshin kufrin dhe nëpërmjet dërguajt tëon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu i lartuar e fshi u kufrin gatish në arabik fshi u kufrit dhe i dhujtarin në mjaft vendet e botës dhe do vin momenti kur Islami do të përhapet edhe më shumë madje në kohën e Isaet alayhisalatu wassalam do të fshihet kufrit bi rruzullit tokësor dhe do të byzotroj Islami kudo ditët pra për të cilat ka përgatitur dërgoja e Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë afër Islami sa vjen dhe shtrihet e përhapet në rruzullit tokësor çka tregon dëshmonë për vërtetësinë e mesazhit Muhamedit shpalljes të dërguarit ton, profecisë të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dëshmon për domethënin e, e gjerë të këtij emri të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam al-Hashir alladhi yuhsharun nasu al-Hashir pasai thotu wa anna al-Hashir alladhi yuhsharun nasu ala qadamayya unyam al-Hashir al-Hashir domethënë jam el -hashir. El -hashir, e, i parë i cilë të të bohet dhe njerëzit pasaj të bohet në vijim pas meje dhe unë thot jam i fundit el aqim nuk ka pega merë tjetër pas meje Muhammed s.a. më është i dërguar i fundit dhe kjo është një prej veqorive të dërguar i tonë Muhammed s.a. për cilën unë dhe të flasë më pas insha Allahu ta'ala një hadith tjetër të cilën të transmiton e Bu Musa Leshani radhi Allahu anë Ebu Musa radiallahu anhu, dragon, a thought sama lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsahu bi asma'a minha ma hafiznaha wa minha ma lam nahfazhu qala ana muhammadu wa ana ahmadu wa ana al-muqafi wa ana al-hashiru wa ana nabiyu ar-rahmati wa ana nabiyu at-tawbah thought muhammadi sallallahu alaihi wasallam daka përmendur disa emra të tij. Ëh disa nga këtu emra thonë ne i mbaj të mend dhe disa emra të tjerë i kemi harruar. Por thot profeti sallallahu alejhi wasallam tha Un juha Muhammad Ahmed Al Muqaffi Al Hashir Nabiu Ar-Rahma dhe Nabiu At-Tawba. Nabiu Ar-Rahma do thot në pegamiri bëshirës, në bjot të ube, do të thot, pegamiri i të ubes, i këthimit të këllahu i lartëcuar, i kërkimit falje, allahu të lartëcuar, i pranimit të të ubes nga allahu i lartëcuar për njërzit. Këto pra ishin disa emra të dërguajtonë Muhammedis, një, të cilet janë përmendur në Kur'an, ose dhëdiset e sakta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për sa i përket emrit Ahmed ai është përmendur në hadithe të sakta të cilat i citova por është përmendur edhe në Kur'an Allahu i vërtetuar ka treguar se Isa alayhi salatu wasallam ka përgëzuar ka thënë lajmin e gëzueshëm të ardhisë të, të, të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke përmendur atë me emrin Ahmed po e ka thënë Isa i bim Mariam ja bëni Israilë idi rasulullah ilekum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli yati bi ba'd ismihi ahmed kujto kur Isa viri Berjebes u tha be Israile obite Israilit ul jam idrguari allahut per ju si vërtetues i teuratit qe ashpallur para meje dhe si e përgëzues për një pejgamber që do të vijë pas meje, emri i të cilit është Ahmed. Atëra Isa i alayhisalatu vesselam ka dhënë lajmin e ardhisë të dërguar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka quajtur atë me emrin Ahmed. Tashmë në slasim për veqëritet të ndërguaj tonë Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. I ndërguar e junë sallallahu aleyhi vësallam është Sejidu veledi Adema. është madhriu i bive të Ademit. Aja është madhriu i birve të Ademit në këtë botë, por edhe në botën tjetër në ditën e gjukimit. Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam në i hadith që e ka trasmetuar tërmë dheu dhebnu hibbani, nga Abdullah ibn e Salam, radhjallahu anhu, ka than, pra Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, ka than, anë sejjidu, waladi adama, jomel qyameti, walafakhar, unë jam, madhniu, ose mund të, themi, me rzotniu, i fjall tjetër, zëtniu, i bive të ademit, në ditën, e gjukimit, dhe këtë gjë, thotë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, unë nuk e them, për burrje. Por është një veçori që po ka dhënë Allahu i lartësuar, ky është kuptimi pra, dhe u dua t'u bëj vegie vetë. Ëh, atëherë dërguar Jun Muhammed sallallahu alejhi wasallam është mbadhriu i njerëzve në këtë botë dhe në botën tjetër. Është njeriu më i mirë sallallahu alejhi wasallam, sikur në dy botën dhe në botën tjetër. في حديثة تصيلنا شنون مسلمين الصحيح نتيقى بحرير رضي الله عنهم محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وأنا أول من تنشق عنه الأرض وأنا أول شافع وأول مشفع فأنت أتمنى أن أصدقائي ومعنى تعدامت نديت جكيمت فأنت أتمنى أن أتمنى sallallahu alaihi wasallam, jem njeri ju i parë që do të qohet nga varri, do të hapet varri, dhe i parë do të qohet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pas taj ngrihin njerës dhe tjerë nga varret, atëherë i parë njeri që do të rinjallët, është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe unë thotë jam ndërbjetësua si i parë, dhe i parë që i pranohet ndërbjetësimi. Thënja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, unë jam zotri u i bive të ademit, madhëri u i bive të ademit, të regonë se është njërë ju me i parë, me, me i mirë, të regonë se është i parë njërë, është në më thënë, nga, nga vlera, nga grada, nga lavdia, është i parë, është me i madhi njërzve, edhepse babaj njërzve dhe i parë në eksistencë ka qenë ademi, alehi sallatë vë selam, po ne po flasim për nga madhëria, nga lavdia, nga gr muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ëh në lart i lartë pra dërguar ju muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë grad lart, ja, të lartë të dërguar ton ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala këtë grad të lartë në këtë botë i gëzonte virtytet e larta, sjelljet e lartë dhe prandaj ka marrë të grad kaq lart madhërimën e bijve të ademit të gjithë dëshmojmë se i dërguar ju sallallahu alejhi wasallam është madhriu i njerëzve. Në botën tjetër, për shkak të ibadetit, shkak virtyteve të larta, sjelljes madhështore, profeti ynë sallallahu alejhi wasallam do të ketë gradë më të lartë, do të jetë madhriu i bijve të Adevit. Profeti sallallahu alejhi wasallam në fundin e haditheve ka theksuar wala fakhir, këtë gjë nuk e them për burrje. Sa njerëzit zakonisht kur përmendin ë epërsit e, e përsi të tyre, kur përmendin lavdit, meritat i përmendin për burrje. Por i dërguari Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte këtë veti, nuk i thoshte gjërat për burrje apo për përcëmimën e të tjerëve. Por ai do të bënte të, të qartë njerëzve veçorit, virsit, dhondit që i kishte dhënë Allahu lartësuar e virsit veçilet Allahu i largosur kishte veçuar nga njerëzit e tjerë. Në këtë mënyrë, profeti sallallahu alaihi wasallam u ka u ka komenduar, u ka komunikuar njerëzve mesazhin. Nuk ka dyshim Allahu i largosur ka bër krijim dhe ai ka bër përzgjedhjen. Dhe ai ka zgjedhur të dërgojë ton Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e burjëri më botërt, më mirë, më zgjedhur, sallallahu alaihi wasallam, në këtë alam këtu dhe do të shkëputet për disa momente dhe do të kthehemi inshallah وتعالى në pjesën e dytë të emisionit për të vjuar me disa veçori të tjera të dërguarit ton Muhammedun sallallahu alaihi wasallam të përmendura në argumente të sakta alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd të dashur vëllezër musliman E jam i kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe do të përmendim disa veçori të tjera të profetit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I dërguar ju në, sallallahu alaihi wasallam ditën e ditë jukimit do të ketë në dorë flamurin e lavdis, liwaul hamd. Dhe kjo është një veçori e të dërguait tonë sallallahu alaihi wasallam. في حديث ساقه تسجيله كشنور ابن حبان في صحيحه الـ 2 محمد صلى الله عليه وسلم قال اني السيد ولد ادم يوم القيامه وانا اول من تنشق عنه الارض وانا اول شافع واول مشفع بيدي لواء الحمد يوم القيامه تحت ادم ومن دونا Muhamedi sallallahu a.s. ka thënë, unë jam madhëriu i bive të ademit në ditën e gjukimit, unë jam njërgju i parë që do të qohët nga varë që do të rinjallëm në ditën e gjukimit, unë jam nërmjetësua si i parë të kallahu dhe i parë që allahu i laqësua do t'ja pranojnë në nërmjetësimin, në dorën timet do t'je ja flamu e lavdis në ditën e gjukimit, dhe nën mundë dhe më thënë nën flamurin tim do tjetë Ademi dhe njerëzit e tjerë pastaj veçtia po nënëta. Kështu pra i dërgura ju në Muhammed s.a. do të ketë flamurin i lafdis në ditë në gjukimit. E lusum Allah subhanahu wa ta'ala që të në bashkojme të dërguar në tonë Muhammedin s.a. l.a. në ditë në gjukimit në flamurin i lafdis, në flamurin e ti s.a. l.a. Një vetër i tjetër dërguaj tonë sallallahu alaihi vo sellem është fakti që a është njëri ujë parë që dhe të qohët nga varëri. Në hadithë që citova pak më parë, përmendet shumë shartë se Muhamedi sallallahu alaihi vo sellem është njëri ujë parë që dhe të njallet. I parë njëri që qohët nga varë është Muhamedi sallallahu alaihi vo sellem dhe pastaj vjojë njërzit të qohën pasti sallallahu alaihi vo sellem e parë jeri që do të ndërmjetsoj ditën e gjykimit është Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe të parë që do të pranohet ndërmjetësimi është Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Nivetoria Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është edhe ndërmjetësimi i madh që ka për të bërë në ditën e gjykimit. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ditën e gjykimit ka për të bërë disa lloje ndërmjetësimi, por ndërmjetësimi më i madh që ka për të bërë sallallahu alejhi wasallam është ndërmjetësimi për njerëzit në përgjithësi nga e pari deri tek i pare, dhe të mbrami për fillimin e llogaris. Kjo është esh-shefaatul udhma që është pozita më e lart, të cilin pozita e lavdruar me të cilin ja ep Allahu i lartuar një pozit për cilën kabet e lavdruar të, të parë dhe të mbrami Allahu i lartuar ka thënë Kur'an Dhe qohu një pjesë të natës për të falu namaz të letuar Kur'an në mënyrë që Allahu i lartuar të, të ngrej në pozitën e lafdrua shme për cilën do të lavdrojnë të parët dhe të mbramtit. Çdo që i pjesë të natës dhe lexo Kur'an, që Allahu i lartësuar ta bëj namazin e natës për ty ngritje në gradën tënde. Lartësi për ty. Allahu i lartësuar, ty Muhammed do të jap pozitën e lavdruarshme, pozitën për cilën do të lavdrojnë të parët dhe të mbramtit në Sahihul Buhari përmes një hadithi në të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë inna an-nase yasiruna juthan yawm al-qiyamah kull ummatin tatba'u nabiyaha yaquluna ya fulan isha'alana ya fulan isha'alana hatta tadhiya ash-shafa'atu ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zalika e javë jo me e bërtuim e bërtuai Allahu el-baqal mahmud njerzit do të gjykohen në ditën e gjykimit çdo ybet do të pasoj pejgamberin e vet çdo ybet i, i thot pejgamberit ndërmjetësopur ne tek Allahu i lartësuar ndërmjetësopur ne tek Allahu derisa çështja e ndërmjetësisë të përfundojë tek i dërguari Muhammed sallallahu alejhi wasallam muhammedu sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetsoj dhe ky është momenti kur Allahu i lajë do të jap atij pozitën gradeve të lavdërueshme për cilin ka qenë ta lavdruar parët zot mbramit sallallahu alaihi wasallam për mboshkohur në ditën e gjykimit afrohet dielli nga kokat e njerëzve njerëzit do të jenë mundim të mball dhe kërkojnë njerëzi që ndërmjetsoj për ta tek Allahu për fillimin e llogarisë për fillimin e gjykimit Fillimi shkoi tek Adebi Alayhissalam, por Adebi nuk e pranon këtë gjë, do thotë shkolit tek Nuh, pastaj shkoi tek Nuh Alayhissalam, edhe Nuh nuk e pranon. Ëh, pastaj shkoi tek Ibrahimi, edhe Ibrahimi Alayhissatuwassalam nuk ka qenë të pranuar, pastaj shkoi tek Musa, edhe Musa nuk ka qenë të pranuar dhe do të shkojë tek Isa, edhe Isa Alayhissatuwassalam, edhe pse nuk promet dojë gjëna, nuk ka qenë të pranuar dhe por një rekomendojnë që të shkojnë të këtë Muhammedi s.a.ll. pas të shkojnë të këtë ndërguar ju në Muhammedi s.a.ll. Muhammedi s.a.ll. ka përthënë unë jam idejnë për këtë punë, unë jam idejnë për këtë punë dhe ka për të rëndë se është da Allahut të nërëcuar Allahut të nërëcuar do të jam mundësoj që të përmend lafdi të Allahut emrat bukur të zonë të që nuk ka ditu me përpara dhe astaj Allahu lartua, i lartuar dhe dhe thotë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, në gërije kokën, kërko që të jepët ajo që kërkon, në dërmjëtso që të pranohën në dërmjëtësime e jytë. Nga konteksti i hadithet dhe hadithet, dhe hadithet dhe të tjera, vetë kuptohet se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam bënë në dërmjëtësime e madhë përfilimin e logarisë dhe kjo është pozita e lartë madhështore që Allahu i lartuar gja jepë të dërguarit tonë Muham e uh, veçoria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe el-wasila grada më e lartë në xhenet që grad i takon vetëm një njeriu dhe ai është i dërguar i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguar i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka thane idha sami'tu al-mu'adhdina faqulu mithla ma yaqul ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم محمد صلى الله عليه وسلم رأى كثان Kur të dëgjoni muezinin, thoni ashtu siç thot muezini. Pastaj çoli salavat për mua, sepse kush çon 1 herë salavat për mua, Allahu i lartësuar ka për dërguar 10 herë salavat për të. Pra Allahu i lartësuar do ta lavdrojë 10 herë. Pastaj thot kërkoni për mua el-wasile, gradën e lartë, sepse thot ajo është një gradë do xhenet të cila nuk i takojnë vetëm një robi për i robërvë të Allahut. U shpresoi thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që të të nfakt, ta kem këto gradë të lartë. Dhe në fakt, u habisëm ka burta pasu këto gradë të lartë. Kjo është grada më e lartë në xhehet. Prandaj thotë kush i lutet Allahut që mua të më jap el-wasile, gradën më të lartë në xhehet, thotë ai do të arrijë në ndërveçimin tim në ditën e gjykimit. Pra arritje në Sallari, në herë, e, për arritjen e ndërmjetësimit Muhamedit sallallahu aleyhi ve selam ditë të jukibid atëherë. Ë le tëvoj blutin që thuat pas ezharit, ku i kërkojmë Allahut të larçohet që Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam ti jap aty wasilan. Ka njerëz që e kërkojnë nga vetë Muhamedi ose ndërmjetësimi, dhe kjo është devijim. Ky është devijim i madh. Ndërmjetësimi kërkohet nga Allahu. Kush dëshiron të arrijë ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu aleyhi ve selam, duhet të të përbush besimin e pastër në Zot. Azroi Allahu vetem, mos i bëj shok Allahut të lëcioj në adhyrim. Duhet që ti et besimtar i pastër ndaj Zotit, mos e përzij besimin me elemente i idhujtariet, mos i bëj shok Allahut të lartësuar. Duhet të djegs urrën e Muhamedit, rrugën e të, të dërguarit ton Muhamedes sallallahu alaihi wasallam. Dhe një prej gjërave të cilat bejsha Allahu lartuat të jap njeriu ndër biçim në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam din e xukivit është zakërkimi i wasilës për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, lutja, që Allahu lëtura të japë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, el wasila. Atëherë, kër gjojmë muazzinin, letë thejmë i ashtu, si kërse thot muazzini, pas taj, letë dërgojmë salavat për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, Allahume salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammedin, më gjatë, Zëba plotë është të thejmë salavatet të cilat thuhet në teşehhud, Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, Allahu bebarek ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barekte ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, kjo është më e plotë dhe më, bia, dhe më, dhe formë më, më e mirë domosdoshmë forma më e mirë e salavatit që mund të themi pas ezharit. Pastaj të kërkojmë vasile për muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thënë اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقام محمودا الذي وعدته الرساله سبحانه وتعالى جيتي بتهدويش ما كتوا شجوا دوط دالامي كتوا ودوط فيوي باستاي بالفيوريت التيره تدرغوايتو محمد صلى الله عليه وسلم دا ابي شغل الدعاص والحمد لله رب العالمين